У Аліни в запасі кілька годин до шостої, поки мама почне діяти. Повертай до тата в екстерню, слід позичити і в нього оберіг. Майже все розповіла татою, нічого не випитував. Знав, що намарна справа перечити дочці все одно зробить, як замислила. Такі заперечування чи втручання можуть лише нашкодити. Аліна майже благає батька якимось чином затримати маму до ранку вдома. Василь погоджується. Коли не можеш допомогти, тоді ліпше не заважай, не пхайся. То його життєвий принцип. Здається, саме в тему. Василь зараз на замовлення робить герб одному аптекарю, тож дістати ліки для сну – не проблема. Трав'яним чаєм дружину не надуриш. Сутінки кволо спадають на місто. Вони безвільно запускають свої прохолодні руки в липкий гарячий асфальт. Аліна сидить у кімнаті, зосереджено продумуючи кожну деталь. Не вмикає світло. У кімнаті ще трохи видно. І хоча речі вже втратили свої кольори, та не втратили різкості, не набрали розмитості, Світ у майстерні ставав руватим. Марта вже у Петра. Все складалося поки що добре. Мама Петра на дачі. Зателефонував тато. Ірина спить, йому вдалося її вкоськати. Сашко має повернутися з аеропорту. Його батько їхав на місяць до Італії. По роботі син проводжав. Знайомитися з Сашковим батьком не мала ніякого бажання. Принаймні поки що. Поставила чайник, Аліна має напоїти Сашка чаєм. Мама Марти заснула від кухлика також через 15 хвилин. Засвистів чайник. Хату наповнив аромат духм'яних трав. Навіть запах заколихов. Аліна підійшла до вікна. Сашко лежав на дихівці і рахував зорі. «Привіт, Алінко! Чому не підійдеш?» – не підводячи голови, говорить Сашко. «Почув тебе вже давно». Вона навіть не помітила, як він з'явився, настільки заглибилася в роздуми. Голос хлопця звучить досить кволо. Це трішки непокоїть Аліну. Може, здалося? Чи спека? Аліна сідає поруч. Сашко навіть не повертає голови в її бік. Він дивиться на зорі і здається, що зараз важливішим, аніж спостерігати за тим, як засвічуються на ще не зовсім темному небі зірки, нічого не може бути. «Привіт, коханий! Як справи?» «Провів батька?» – питає Аліна, стараючись надати своєму голову давньої буденності. Сашко ніби й не чує цього питання. «Мені сьогодні приснився дивний сон, Алінко. Відколи познайомився з тобою, дивні сни вже стали звичними. Але цей таки насправді дивний. Мені наснилося, ніби я помер». І моє тіло лежить куволе й усіма покинуте на вершині світу. Я загубився там. Гонехмарник бере мене на руки, вірніше моє тіло, пригортає до себе і плаче. Гонехмарники не вміють плакати, Алінко. Як ти гадаєш, що означає той сон і чому тебе не було поруч? Не відповідай, звідки тобі знати. Тож мій сон, і тільки мій, чи не так? І все ж, Алінко. Сашко різким рухом сідає, стискає своїми руками аж до болю зап'ястки дівчини і просто впивається в неї очима. Але то не Сашко, вірніше не тільки Сашко, то гонехмарник. Тінь. Він старається прочитати хоч однісіньку думку в її голові, хоч малюсінький натяк на страх чи збентеження. Аліна з маминого досвіду знає, він може бачити в темряві, та він не в силі читати її думки, бо в неї є те, про що львівський гонехмарник і не здогадується. А вже ж, вона лише чергова здобич для всесильного повелителя хмар. Стільки історичних віг прошуміло тим містом і з того часу, як він тут оселився. Він колись знав про ті різні штуки, обереги, замкнені для щитування душі. Але хіба то тепер актуально у тому урбанізованому світі? За пару століть звик до німої покори, легких перемог. Такі й лише такі жінки траплялися на його шляху. І тут раптом ця дівчина. І з самого початку був проти того, щоб зв'язуватися з нею. Ой, не дарма, підсунув її Юрко, не дарма. Відчував у ній забагато світла. Це те саме, що людськими очима без пуття дивитися на сонце. Можна осліпнути. От той бовдур Сашкою сліп. Так, у ній забагато світла. І ще чогось такого, про що він раніше ніби й знав та з часом забув. Найгірше інше, вона наглухо зачинена для нього. Це так, ніби мати в руках дорогу красиву книгу. Усередині з прекрасними ілюстраціями оздобами. Навіть кожна буква в тій книзі двайливо викликана у надзвичайному узорі. Хай навіть ти тримаєш ту книгу біля серця, можеш покласти її на стіл, на полицю, та не в силі прочитати з неї ані слова, бо написана вона чужинською мовою. Ти не розумієш жодної думки, не розпізнаєш жодної букви. Халепа, як ти в неї не вчитуйся, воно стерво дивиться на тебе своїм волушковим поглядом, і навіть ти, пень трухлявий, мимоволі починаєш забуватися закохуватися. От і зараз, спершу, начебто наполохано піднімає та опускає вій. І все, Сашко очманів та вже готовий за неї померти, гонехмарник це відчуває. А от на що ладна вона заради нього? Чому не спитає? Та ніц. Захотів Сашко нову цяцьку, стане та дівка йому коханою дружиною. Тільки б до її тіла добресте, а там. Стільки ж у ній сили справжньої не лише жіночої, він відчуває ту силу і водночас боїться її. Одне тішить. Оте дурне, емансиповане дівчисько навіть не здогадується про це, переводячи такий дар на свою мазанину писанину. Нічого він терпляче жде свого часу. Бо коли вона народить йому сина, то яким великим і сильним він стане, дякуючи своєму новому рабу. Новий раб. Тільки ти і єдине тішить у цій халепі, бо кажан правдивий тобі не король ночі, а баран коли на неї дивиться. «Алінко, де ти була?» – перепитив вже Сашко. Аліна бере його голову у свої руки, цілує його очі і промовляє ніжно-ніжно. «Я завжди поруч, коханий, бо він врятував твоє тіло, а хто врятує душу?» Ганихмарник уважно слухає ту дурну бесіду. «До чого тут душа?»